Знаєте, юнацькі мрії, як у всіх юнаків – тікати з рідної хати, денебудь тікати, щоб побачити щось нове і жити не так, як жив раніше. Я знов хочу цього Марто, я хочу нового, того, що раніше не було, вічно нового Марто. І ви, марто цього захочете, у вас порив єсть, ви не запліснявієте. Ви будете падати і підводитись, рухатись свою маленьку вічність, яка наша земля, як наше сонце і місяць свою велику, незмірно велику. Він казав тихо, але піднесення бриніло в його словах, що були дівчині болючим, нестерпним докором. Бо вони здіймали в її голові хаос, де тільки дві точки ясно світились, нічого нового і вічно нове. Так робить світ, так мусимо і ми робити, Марто, бо ми частина його, маленькі світи, казав він. Тоді здійснюєш те, для чого народився. Тоді будеш щасливий, Марто, і ніколи не пожалкуєш за тим, як жив. Чому я така нещасна, прошепотіла дівчина? Ви багато хотіли, Марто, і я багато хотів. Ви зустрілись з таким, що мало хоче, а я ні з ким не зустрівся. Але я знаходитиму вас, Марто, скрізь. «Бачитиме вас, Марто, в людях, у світанках, у нових зорях, скрізь по всій землі, яку я ще побачу. Кожного разу, як я здибую щось гарне, щось добре, Марта, я буду згадувати про вас». «А може все це брехня?» – раптом скрикнула дівчина, схопившись. «Може він не жениться, Льово? Звідки я знаю? Чому я мушу вірити?» «Може з мене поглузували? Навмисно підле поглузували?» «Льово, я нічого не знаю. Допоможіть мені. Це останнє моє прохання. Ви зробите? Скажіть». «Що саме Марто зробити?» «Підіть до нього, спитайте». Гольова вагався. «А ви не підете купатись?» – спитав він обережно. Вона похитала головою. «Ні, я ж нічого, напевно, не знаю. Я чекатиму вас». «Я швидко», – сказав Льова і вийшов. Молодий професор був вдома і працював коло важливої і забарної справи. Пакував у ящики свої книжки, що мусив, як і сам він, переїхати на помешкання до Ірен. Яка мала завтра офіційно стати його дружиною, а формально вона вже нею була, бо сьогодні в день вони розписалися в ЗАКСІ. Він свідомо пришвидшував події, щоб витратити якнайменше часу на всьому року, зв'язану з одруженням, і саме одруження негайно перевести в життя, щоб мати душевний спокій, потрібний для праці, а так само, щоб остаточно перекреслити червоним олівцем шлюбу свою жалюгідну любовну пригоду. До того ж, у родині Маркевичів такий темп не викликав жодних заперечень. Відбулася тільки маленька дискусія про роль церкви в шлюбній справі. Марія Миколаївна, жінка релігійна, зняла це питання дуже обережно. Можна, казала, вона зовсім не вірити в церковне благословення, але в церкві все-таки повінчатись, бо сам із себе обряд шлюбний є пишний і гарний, дуже художній, має свою рідну красу, якої ніде в житті не варт зневажати. Юрій Олександрович, що релігію як противно розумові категорично ненавидів, так само делікатно висловився про шкідливість традицій для людського поступу. Ірен різко виступила проти, і навіть старий професор наважився при дружині назвати відмертя релігії фактом, як звичайно чудовим. Тож Марія Миколаївна лишилась самотні в своїх поривах до краси. Але в одному пані професорова не хотіла здатись. Хай не вінчатись, але весілля мусять бути. Мусять бути гості. Великий бенкет. Бо, казала вона, така подія в житті буває тільки раз. Ірен також хотіла цього. І біохімік, згнітивши серце, погодився на учту, яку Потай вважав за рівновартну з церковною церемонією. Мали запросити молодь, улаштувати танці, гри, музично-вокальну вечірку, мелодекламацію. Все це я мушу пережити, думав сумовито Славенко». Стара мати його теж була повідомлена і, видобувши скрині вбрання часів свого розквіту, готувалась до виходу з подольських нетрів на довге сподіване весілля свого єдиного сина. Свято одностайно призначено на 1 травня. Найбільше Ірен обстоювала саме цей день, що надавав на її думку особисті їхні події сучасного, навіть громадського відтінку. За доби примату громадських форм життя, цим казала вона не можна легковажити. Тож, беручи під увагу, що всі крамниці завтра будуть зачинені, Марія Миколаївна повинна була вже сьогодні з усім потрібним скупитися. Величезний список питва та наїдків вона склала вкупі з трьома своїми родичками, що й мали допомогти їй у радісному клопоті. Запрошення розніс уже окремий посланець. До кухні взято фахівця-кухаря з помічником, а до столу двох покоївок у білих фартухах. Тим часом, під доглядом Пелагеї, що була за відповідального виконавця «Орбіт», вони прибирали в кімнатах, де парам овчазних натирачів вилощували паркет за всіма правилами свого майстерства. О 12 годині Юрій Олександрович побував з нареченою в ЗАГСі. Потім навідався ще до лабораторії і, підживившись дієтичним обідом, узявся впорядкувати свої особисті справи. Це було скласти папери та спакувати книжки до приїзду на нове помешкання. Десятки в два ящиків з підсадовини були вже прислані й запорожнили коридор. Ось зараз він має розчинити шафи з книжками, зрушити всю цю безліч томів, в'язати їх на кубки і пакувати в ящики. Він ніби почував, як не хочеться їм покидати свої звичні роками освячені місця, руйнувати свій довершений лад та пускатись у шлюбну подорож свого господаря. І потай визнавав їхню рацію. Їм хоч не треба буде брати участь в бенкеті, подумав біохімік. Тоді скинув піджака, приволік першу пару ящиків і розчинив першу шафу. Робота була марудна, але й доручити її комусь професор не зважився. Щось могли подерти, щось могли зовсім пропасти. Десь випасти сторінка, слово міг бути порушений порядок. А це вскладило упорядкування бібліотеки на новому місці. Години з чотирьох попрацювавши, Юрій Олександрович побачив, що сьогодні пакування не закінчить що доведеться ще й завтра цілий ранок загубити на цю непожитичну справу.